Розділ 20. На Гарлі-стріт. Інспектор Джеб бадьоро крокував по тротуару Гарлі-стріт. Зупинився навпроти якихось дверей. Подзвонив і запитав доктора Брайанта. – Ви на прийом, сер? – Ні, лише передам записку. На візитці інспектор написав. – Я був би дуже вдячний, якби ви приділили мені кілька хвилин. «Я не заберу у вас багато часу». Поклав картку в конверт і віддав Дворецькому. Інспектора провели передпокій, де пацієнти чекали прийому. Там сиділи дві жінки і чоловік. Джеб теж сів і розгорнув старий номер часопису «Панч». Повернувся Дворецький і чемно сказав. «Якщо ви не проти трохи почекати, сер, лікар прийме вас». Але сьогодні в нього дуже багато роботи. Джеб кивнув. Він був зовсім не проти зачекати. Навпаки, навіть хотів спокійно посидіти. Жінки почали розмовляти. Вони обидві були дуже високої думки про доктора Браянта. Згодом зайшли ще пацієнти. Очевидно, практика пана лікаря процвітала. Гроші, мабуть, гребе лопатою, подумав Джеб. Не схожий на людину, яка піде до лихварки по гроші. Утім, він міг звернутися до неї давно. Хай там як, зараз справи в нього йдуть дуже добре. А невеличка скандальна слава могла цьому ще й посприяти. Он воно як, бути лікарем. За чверть години знову прийшов Дворецький і повідомив. Лікар готовий прийняти вас, сер. Джепа провели в кабінет. Це була простора кімната з великим вікном, яка виходила у двір. Лікар підвівся з-за столу й потис інспекторові руку. На чисто поголеному обличчі лежала тінь утоми, але візит поліцейського, здавалося, його не потривожив. «Чим можу допомогти інспекторе?» – запитав він, показуючи на стілець. «Перепрошую, що турбую вас під час прийому», але я не заберу у вас багато часу, сер. Усе гаразд. Мабуть, ви прийшли у справі вбивства в аероплані. Саме так, сер. Ми досі над цим працюємо. Є результати? Хотілося, щоб вони були кращі. Я прийшов запитати вас про спосіб убивства. Ніяк не можу розібратися зі зміїною отрутою. Ну, я не токсиколог, і з усмішкою сказав доктор Брайант. На отрутах не знаюся, проконсультуйтеся краще з Вінтерспуном. У тому-то й проблема лікарю. Розумієте, Вінтерспун на отрутах аж надто добре знається. А фахівці, вони розумієте такі зануди, коли вже заведуться про свій предмет, їх не спиниш, а простій людині нічого не зрозуміло. Та якщо я не помиляюся, є тут і медичний аспект. От, наприклад, це правда, що зміїну отруту іноді вводять епілептикам під час нападів. «Я й на епілепсії не дуже знаюся», – відказав доктор Брайант. Але чув, що отруту кобри дуже успішно використовують у лікуванні епілепсії. Утім, не буду стверджувати, напевне, бо не фахівець. «Так-так, розумію. Просто я подумав, Можливо, вас, як лікаря, зацікавила ця смерть у літаку від отрути, адже ви до того ж були її свідком. Може, у вас на цю тему є якісь міркування, корисні для мене? Гадаю, мені немає чого йти до фахівця, якщо я не знаю, про що в нього запитувати. Доктор Брайант усміхнувся. Правду кажете, інспекторе, немає, мабуть, на світі людини на яку не вплинуло, скоєне в неї на очах убивство. Мене теж ця смерть зацікавила, визнаю. Я довго про неї думав. І яких же висновків ви дійшли, сер? Брайант похитав головою. Ця смерть мене вразила. Вона здається якоюсь неймовірною, якщо можна так сказати. Дуже дивний спосіб убивства Був один шанс зі ста, що вбивцю не помітять. Він мав цілковито зневажати будь-який ризик. Згодене з вами, сер? Дуже дивний також вибір отрути. Як убивця зміг її дістати? Так, просто неймовірно. Думаю про бумсланга і чув мало хто. Один із тисячі, мабуть. А отруту в руках тримали взагалі рідкісні щасливці. От ви, сер, ви лікар, але навряд чи належите до їх числа. Звісно, потримати в руках таку отруту мало кому вдається. У мене є знайомий, який досліджує тропічні ліси. У його лабораторії є зразки різних висушених змієних отрут, наприклад, кобри. Але отрути бумсланга я, здається, в нього не бачив. Може, ви мені допоможете? Джеб витяг із кишені аркуш паперу і подав його лікареві. Ці три прізвища записав для мене Вінтерспун. «Порадив звернутися до когось із них. Можливо, серед них є ваші знайомі?» «Професора Кеннеді я колись зустрічав. Гайдлера знаю дуже добре. Якщо скажете, що ви від мене, він вам охоче допоможе». «Кармайкл живе в Еденбурзі. Особисто я його не знаю, але впевнений, що він гарний фахівець». «Дякую, сер. Ваші поради й думки були дуже цінні». Більше вас не затримуватиму. На вулицю Джеб вийшов дуже задоволений собою. От що значить «чемна розмова», Пробурмотів бурмотів він собі під носа. Головне – «чемно запудрити співрозмовникові мізки». Закладаюся, лікар так і не зрозумів, що мені від нього було треба. От і чудово. Розділ 21. Три ключі до розгадки. Коли інспектор Джеб повернувся в Скотланд-Ярд, то виявив, що там на нього вже чекає Еркюль Пуаро. Джеб радісно привітав приятеля. «Що привело вас до мене, Пуаро? Маєте новини?» «Якраз те саме я хотів запитати у вас, мій друже Джеб». «Щось на вас не схоже. Якщо чесно, похвалитися поки що майже нічим». Паризький продавець старожитностей упізнав духову трубку – вона справді була в нього в крамниці. Фурньє пише мені з Парижа і вимагає, щоб я визначив, коли ж настав той психологічний момент, на який він покладає стільки надій. «Я мало не посинів», – так допитував стюардів. «Але вони божаться, що ніякого психологічного моменту за весь політ не було, не трапилося геть нічого надзвичайного». Можливо, щось сталося, поки вони були в носовій частині літака? Я й пасажирів опитав, не можуть же всі вони брехати? Була в мене одна справа, коли геть усі брехали. От уже мені цей Пуаро з його справами. Зізнаюся вам, друже, мені геть не весело. Що більше я закопуюся в деталі цієї справи, то менше розумію. Шеф уже дивиться на мене скоса. А що мені робити? Щастя ще, що справа стосується іноземки. Можна спихнути все на французьку поліцію, адже це французьку громадянку порішили. Але вони все норовлять перекинути справу на нас, мовляв, убивця-англієць. А ви вважаєте, що вбили її французи? Якщо чесно, то ні. Дивлюсь я на цих археологів і розумію, що клепки в голові їм точно бракує. Без кінця длубаються в землі і туманно просторікують про те, що сталося тисячі років тому. От звідки вони знають, скажіть мені. І чи зможе хтось їм аргументовано заперечити? Скажуть вони, наприклад, що якесь напівзотліле намисто було виготовлене 5322 роки тому. І хто доведе, що це не так? Я вважаю таких людей брехунами. Так, брехунами хоча самі вони, схоже, вірять у власні байки, але брехунами нешкідливими. Позавчора до нас заходив один блаженний, приніс роздушеного скарабея. Гедота, якщо чесно. Дуже милий дідок, але безпомічний, як маля. Тому між нами я ні на мить не повірю, що це зробили ті двоє французів-археологів. Гаразд, але хто тоді, як гадаєте? Ну, Кленсі... Непростий типчик ходить і бубонить собі під носа. Щось у нього є на думці? Сюжет нової книжки? Можливо, а може й щось інше. Але хай скільки я намагаюся, мотиву для нього вигадати не можу. Досі, якщо чесно, вважаю, що CL52 у чорному записнику, то Леді Горбері, але із неї видобути нічого не вдається. «Міцний горішок ця леді». Пуаров сміхнувся у вуса, а джеп вів далі. «Стюарди, не можу знайти жодної ниточки, яка пов'язувала б їх із Жизель». «Доктор Брайант?» «А от тут є дещо цікаве. Чув я дещо про нього і його пацієнтку. Симпатична жіночка з капусним чоловіком. Вживає наркотики чи щось таке». Якщо він не подбає про конфіденційність, то його можуть вигнати геть із медичної ради. Історія в дусі РТ 362. І ще поділюся з вами цікавою ідейкою, де наш герой міг дістати зміїну отруту. Я ходив до Брайанта, і він видав себе з потрухом, навіть цього не помітивши. Утім, поки що, це тільки підозри фактів я не маю. Взагалі в цій справі факти добувати ой як нелегко. Райдер, увесь такий святий та божий, каже, що літав у Париж, щоб узяти позику, і безуспішно. Назвав прізвища й адреси, ми їх перевірили, усе сходиться. Я дізнався, що фірма, в якій він працює, була за крок до банкрутства тиждень чи два тому, але тепер ніби починає видряпуватися. От ми знову зайшли в глухий кут. У седу уже заплутано. Не існує нічого заплутаного. Буває незрозуміле, згоден, але плутанина існує тільки в невпорядкованому розумі. Називайте, як хочете. Кінець один. Фурньє теж застряг. Ви вже, мабуть, давно все розклали по поличках, але казати не хочете. Не глузуйте з мене. Нічого по поличках я не розклав. Ступаю крок за кроком, керуючись порядком і методом, але йти мені ще далеко. Не можу не радіти вашим словам, я хочу послухаю про ваші маленькі кроки. Бельгієць усміхнувся. Я намалював невеличку таблицю. Він витяг із кишені аркуш паперу. Моя теза така. Убивство – це дія, скерована на досягнення конкретного результату. Повторіть це ще раз, але повільно. Та ж тут нічого складного. Можливо, і нічого, але з ваших вуст звучить складно. Ні-ні, все дуже просто. Наприклад, вам потрібні гроші. А отримаєте ви їх тільки тоді, коли помре ваша тітонька. Добре, ви робите дію. Вбиваєте тітоньку і отримуєте результат. Забираєте собі гроші. Хотів би я мати кількох таких тітоньок, – зітхнув Джеб. Розказуйте далі, я, здається, зрозумів. Ви стверджуєте, що завжди мусить бути мотив. Я пояснив би трохи по-іншому. Відбувається дія, у нашому випадку вбивство, а потім настають її результати. Які це результати? Коли ми їх дослідимо, то отримаємо відповідь на наше запитання. Одна дія може призвести до дуже різних результатів, коли вона впливає на різних людей. Добре, зараз, через три тижні після злочину, я намагаюся зрозуміти, які результати настали в одинадцяти різних ситуаціях. Пуаро розправив долоною аркуш паперу на столі. Джеб, зазираючи йому через плече, спробував теж прочитати, що там написано. Міс Грей. Результат – тимчасове покращення, підвищення зарплатні. Містер Гейл. Результат негативний – втрата пацієнтів. Леді Горбері. Результат позитивний, якщо вона CL-52. Міс Кер. Результат негативний – оскільки після смерті Жезель – Лорд Горбері навряд чи отримає відомості, що дозволили б йому розлучитися з дружиною. Гм, перервав Джеб. «Ви вважаєте, що вона упадає за графом? У вас просто нюх на амурні почуття!» Пуаров сміхнувся. Інспектор знову схилився над таблицею. «Містер Кленсі! Результат позитивний. Очікує, що заробить грошей на книжці про вбивство». Доктор Брайант. Результат позитивний, якщо він РТ-362. Містер Райдер. Результат позитивний. Він заробив невелику суму грошей на статтях про вбивство. І ці гроші допомогли йому перейти важкі часи. Позитивний також, якщо Райдер XVB-724. Мс. Дюпон. Результат відсутній. Мсьє Жан Дюпон. Результат такий самий. Мітчел. Результат відсутній. Девіс. Результат відсутній. Гадаєте, ця табличка вам допоможе? Скептично запитав Джеб. Тут немає записів «Я не знаю», «Я не знаю», «Невідомо». Вони були б чесніші. Я чітко класифікував підозрюваних пояснив Пуаро. У чотирьох випадках містера Кленсі, міс Грей, містера Райдера і, вірогідно, Леді Горбері результат був позитивний. У двох випадках містера Гейла і міс Кер результат негативний, а в чотирьох випадках результату взагалі не було. Є ще один випадок – доктора Брайанта, для якого результат був або позитивний, або відсутній, Точно ми сказати не можемо. «І що далі?» – запитав Джеб. «А далі», – відповів детектив, – «треба продовжувати пошуки». «Немає чого більше шукати», – похмуро пробурмотів інспектор. «Ми застрягли, і допомогти нам може тільки необхідна інформація з Парижа. От якби ми знали, що було на думці в Жизель...» Присягаюся я зміг би витрусити з тої вірної покоївки більше, ніж Форньє. Сумніваюся, мій друже, найдивніше у цій справі особа самої вбитої. Жінка не мала друзів, не мала родичів, не мала, як здається на позір, жодного особистого життя. Колись вона була молода, кохала, зазнала страждань, а потім твердою рукою прибрала зі свого життя все, що могло її розворушити. Усе було знищено, не залишено жодного фото, жодного сувеніра, жодної пам'ятної дрібнички. Марі Морізо перетворилася на мадам Жизель, лихварку. Гадаєте, ключ до розгадки лежить у її минулому? Можливо. Тоді треба шукати там, бо досі жодного ключа ми не маємо. Е-ні, маємо друже. Якщо ви про духову трубку? Ні-ні, не про неї. Гаразд, розкажіть же мені про ці таємничі ключі. Поаров сміхнувся. Я дам їм назви. Так, як містер Кленсі дає назви своїм романам. Ключ – оса. Ключ, захований у багажі одного пасажира. І ключ – зайва чайна ложка. Ох, ви гадник, лагідно мовив Джеб. А що там із зайвою чайною ложкою? На блюдці мадам Жезель лежало дві чайні ложки. Це до весілля. У цьому випадку до похорону, відповів Пуаро. Розділ 22. Джейн береться до нової роботи. Коли Норман Гейл, Джейн і Пуаро зустрілися за вечерою після епізоду з шантажем, Норман був радий довідатися, що його послуги в ролі містера Робінсона більше не знадобляться. «Він помер, наш добрий містер Робінсон, про рік Пуарой підняв Келиха. Випиймо ж за його упокій!» «Спочивай із миром!» – засміявся Норман. «А що сталося?» – запитала Джейн у детектива. Він усміхнувся. «Я дізнався те, що хотів». «Вона знала Жизель?» «Так, і позичала в неї». «Я це зрозумів, і ще коли шантажував її», – сказав Гейл. «Вірю», – озвався Пуаро, – «але мене цікавили деталі». «І ви їх із неї витягли?» «Витяг?» Джейн і Норман запитально подивилися на бельгійця, але той, ніби дражнячи їх, почав говорити про вплив роботи на життя. Не так і часто трапляється, що людина опиняється не на своєму місці в якійсь професії. Хай би що вам хто казав, найчастіше люди обирають собі ту роботу, якої таємно прагнуть. От, наприклад, від кабінетного черва часто можна почути, як би я хотів подорожувати по світу, досліджувати далекі краї. Та якщо з ним поговорити довше, то виявиться – що він просто любить читати пригодницькі книжки, зручно сидячи на стільці у затишному кабінеті. «Як вас послухати, – сказала дівчина, – виходить, що моє прагнення подорожувати не щире, а справжнє покликання – зачісувати чужі голови. Але це неправда!» Пуаро усміхнувся. «Ви ще молоді. Людина спершу має випробувати це, те і що те, – поки нарешті знайде власний шлях. А що як мій шлях бути багатою? Ну, тут усе не так просто. А я з вами не згоден, утрутився Гейл. Я от став зубним лікарем, тому що за мене вирішили інші, не я сам. Мій дядько був дантистом і дуже хотів, щоб я пішов його шляхом. Я ж мріяв про пригоди й мандри. Тому в якийсь момент покинув свою практику і поїхав у Південну Африку, де став фермером. Але швидко прогорів, бо не мав досвіду. Довелося повернутися до старого дядька і тягнути разом із ним лямку зубного лікаря. А тепер ви знову думаєте про те, щоб покинути практику і виїхати в Канаду. Та у вас справжня манія тікати в британські домініони. Цього разу я буду змушений так зробити. Дивовижно, як часто ми мусимо, під тиском обставин, звісно, робити те, що нам не подобається. А от мене нічого не змушує подорожувати, – сумно промовила Джейн. Шкода. Тоді я просто тут і тепер зроблю вам цікаву пропозицію, – сказав Пуаро. Наступного тижня я їду в Париж. «Якщо ви погодитеся виконувати обов'язки моєї секретарки, я запропоную вам гарну платню». Джейн похитала головою. «Не можу ж я покинути роботу в перукарні Мсьє Антуана. Це було б нерозсудливо. Але я пропоную вам гарну роботу. Лише тимчасову. Я знайду вам місце секретарки, коли ми повернемося. Дякую, але я боюся так ризикувати». Чоловічок подивився на неї довгим поглядом, загадково усміхаючись. За три дні дівчина йому зателефонувала. «Мсьє Пуаро, ви досі готові взяти мене секретаркою?» «Звісно, я їду в Париж у понеділок. І справді візьмете мене з собою?» «Так? Скажіть мені, як це ви наважилися прийняти мою пропозицію?» «Посварилася з мсьє Антуаном. Насправді...» Я втратила терпець, коли обслуговувала одну клієнтку. Вона була, була просто… Не можна казати таких слів по телефону. Я сильно рознервувалася і замість того, щоб щебетати їй різні заспокійливі приємності, сказала все, що про неї думаю. О, це відчуття простору і відкритих можливостей. Перепрошую. Я маю на увазі, що ви вже потай про щось думали. Нічого я не думала, просто не втримала язика. І, мушу визнати, дістала свою порцію зловтіхи. Її очі були точно, як у того гидотного пекінеса, якого вона весь час тягає з собою. Круглі й вибалушені. Але тепер... Тепер мене викинули на вулицю, як кошеня. І мені, звісно, потрібна нова робота. Але спершу я хотіла б побувати в Парижі. Гаразд? Отже, домовилися. Дорогою я вас навчу, що треба робити. Пуаро вирішив не летіти в Париж, а переплисти Ла-Манш на поромі. Його новій секретарці це сподобалося. Після останньої подорожі літаком вона трохи нервувалася, коли думала про польоти. Не хотілося згадувати зодягнене в усе чорне тіло, яке механічно колихалося на кріслі. В окремому купе потяга «Кале Париж» детектив пояснив Джейн, що він збирається робити. У Парижі я маю зустрітися з кількома людьми. По-перше, з адвокатом Метром Тібо. Також із Мсьє Фурньє зі Служби безпеки, чоловіком меланхолійним, але розумним. А ще з Мсьє Дюпоном батьком і Мсьє Дюпоном сином. Батька я візьму на себе – а от і з сином маєте поговорити ви. Упевнений, що вас, чарівну дівчину, Мсьє Дюпон запам'ятав іще на дізнанні. Я вже його після того зустрічала, сказала вона і почервоніла. Справді? Коли? Джейн почервоніла ще більше і розповіла про зустріч у Корнер Гаусі. О, та це ж чудово! Як добре, що я додумався взяти вас у Париж із собою. А тепер послухайте уважно, мадмуазель Джейн. Самі не говоріть із Жаном Дюпоном про справу Жизель. Але якщо він про неї згадає, підтримайте розмову. Було б добре натякнути йому, не кажучи нічого прямо, що у вбивстві підозрюють леді Горбері. Поділіться з ним, що я приїхав у Париж, щоб разом із мсьє Фурньє дізнатися деталі співпраці леді Горбері з мадам Жизель. Бідна леді Горбері, ви звалюєте на неї всі провини. Чесно кажучи, мені не дуже подобаються такі жінки, як вона. Хай же хоч тут леді зробить добру справу. Джейн хвилю повагалася, а тоді спитала. А молодшого мсьє Дюпона ви не підозрюєте, правда ж? Ні-ні, мені лише не треба роздобути інформацію. Пуаро уважно глянув на дівчину. «Цей молодий пан вам подобається, так? Він привабливий?» Вона засміялася. «Ну, я про нього так не сказала б. Він такий простодушний, але приємний». «Так от, яким ви його вважаєте? Простодушним?» «Він справді простодушний. Думаю, це тому, що часто буває у віддалених від цивілізації місцях». «І справді», – сказав Пуаро, – він, наприклад, не колупається в чужих зубах. Не розчаровується у видатних героях сучасності, які тремтять, наче зайці, сидячи перед ним у кріслі. Джейн засміялася. Не думаю, що Норманові довелося лікувати зуби комусь із видатних героїв сучасності. Шкода, бо ж він саме збирається в Канаду. Уже в Нову Зеландію. «Вважаю, що тамтешній клімат мені сподобається більше». «Хай там як, а він патріот», – обирає британські домініони. «Сподіваюся, йому не доведеться туди їхати», – сказала Джейн і уважно подивилася на Пуаро. «О, то ви покладаєте надії на татуся Пуаро. Сподіваєтеся, що йому таки вдасться розплутати цю справу? Що ж, я дуже постараюся, обіцяю». «Але здається мені, мадмуазель, що є ще хтось, про кого ми досі не знаємо. Хтось досі не ступив у світло софітів і не зіграв свою роль». Він похитав головою і здригнувся. «У цій справі, мадмуазель, є невідомий складник. Усе на те вказує». Через два дні після приїзду в Париж мсьє Еркюль Пуаро з секретаркою Вечеряли в ресторанчику з батьком і сином Дюпонами. Старший Дюпон сподобався Джейн не менше, ніж його син, але поспілкуватися з ним їй так і не вдалося. Від самого початку в облогу його взяв Пуаро. Зате з Жаном дівчині говорилося так само легко, як і раніше в Лондоні. Цей приємний юнак, простий і щирий, по-справжньому зачарував її. Але, сміючись і розмовляючи з ним, Джейн не забувала ловити уривки розмови двох старших панів. Їй було цікаво, яку ж усе таки інформацію хоче видобути Пуаро. Досі, здається, про вбивство згадано не було. Бельгієць упевнено тримався теми історичної минувшини. Його щиро цікавили археологічні розкопки з Персії. Мсьє Дюпон розказував, як на крилах літав. Нечасто йому траплялися такі уважні й розумні слухачі. Невідомо, кому спало на думку, що молодим людям варто сходити разом у кіно. Але коли вони покинули старших, Пуаро присунув стільця трохи ближче до Мсьє Дюпона батька і приготувався поговорити з ним про більш практичні аспекти археологічних досліджень. «Припускаю», – сказав він, – «що в наші непрості часи ви навряд чи отримуєте достатнє фінансування своєї праці. Мабуть, живете з приватних пожертв». Мсьє Дюпон засміявся. «Дорогий друже, такі пожертви доводиться на колінах випрошувати. Наші розкопки не привертають увагу публіки. Широким масам потрібні грандіозні результати. А ще їм потрібне золото». Багато золота. Дивовижно, як мало прості люди цікавляться керамікою. Кераміка, та в ній сконцентрована вся романтика людства. Форми, орнаменти, поверхні. Археолога понесло. Він застеріг Пуаро, щоб того не звели на манівці публікації одного вченого, злочинне датування другого і безнадійно антинаукова класифікація третього. Той врочисто пообіцяв, що не дасть статтям цих непевних персонажів звести себе з праведного шляху. А потім сказав «Можливо, пожертва 500 фунтів?» Мсьє Дюпон мало не впав зі стільця від захвату. «Ви пропонуєте ці гроші мені, щоб профінансувати наші дослідження? Неймовірно, дивовижно!» це найбільша приватна пожертва, яку нам пропонували. Поарока Шлянув. Але я теж маю до вас невеличке прохання. Так-так, сувенір, яку-небудь керамічну цікавинку. Перепрошую, ви мене неправильно зрозуміли, заговорив бельгієць, перш ніж Дюпон знову почав оспівувати красу кераміки. Ідеться про мою секретарку, чудову дівчину, з якою ви сьогодні познайомилися. Можна, вона поїде в експедицію з вами. Місьє така пропозиція застала зненацька. Гм, «Угу, смикнув він себе за бороду. Можливо, це вдасться організувати. Треба поговорити з сином. До нас у поїзді ще мають приєднатися мій небіж із дружиною. Ми планували, що це буде така собі сімейна експедиція, але я поговорю з Жаном. Мадмуазель Грей дуже цікавиться керамікою. Історія – це її пристрасть. Усе життя мріяла взяти участь у розкопках. А ще вона чудово вміє прати шкарпетки і пришивати гудзики. Корисне вміння. Чи не так? Але ви розповідали мені про кераміку з сузи. Імсьє Дюпон виклав зацікавленому Пуаро власну оригінальну теорію про Сузу-першу і Сузу-другу. Після цього детектив повернувся в готель, під дверима якого застав Джейн і Жана Дюпона, які саме прощалися. Поки Пуарос Джейн піднімалися на ліфті, він повідомив. «Я знайшов вам роботу. Вона дуже вас зацікавить. Навесні ви поїдете з Дюпонами на розкопки в Персію». Джейн витріщилася на чоловічка. Що це вам ударило в голову? Коли вам запропонують поїхати, ви маєте з захватом погодитися. Не поїду я ні в яку персію. Я буду в Мазвельгілі або в Новій Зеландії з Норманом. Пуаротаєм ничі підморгнув. Дорога моя дівчинко, до березня ще кілька місяців. Погодитися з радістю – це ще не купити квиток. Я так само говорив про приватну пожертву, але чека не виписував. До речі, зранку я дам вам підручник про доісторичну кераміку Близького Сходу. Почитаєте, бо я запевнив старшого Дюпона, що ви дуже цікавитеся керамікою. Джейн зітхнула. Не так уже й легко бути вашою секретаркою. Я маю зробити щось іще? Так. Я сказав, що ви чудово вмієте прати шкарпетки і пришивати ґудзики. Я маю і це завтра продемонструвати. Гадаю, тут вони повірять мені на слово, усміхнувся Пуаро. Розділ 23. Анна МОРІЗО. Наступного ранку о пів на одинадцяту, меланхолійний мсьє фурньє зайшов у передпокій готельного номера Пуаро й тепло потис йому руку. Він був диво жвавий. Мсьє, хочу з вами дечим поділитися. Здається, я нарешті зрозумів сенс ваших слів, які ви сказали в Лондоні після виявлення духової трубки. Невже? – заусміхався Пуаро. Так, – сказав француз і сів. Я дуже довго думав над тим, що ви сказали. Знову і знову я повторював. Не може бути, що злочин було скоєно так, як ми думаємо. І от нарешті, нарешті, я побачив зв'язок між цією нав'язливою думкою і вашими словами про трубку. Пуаро уважно слухав, не зронивши ні слова. Того дня у Лондоні ви сказали, чому нам вдалося знайти трубку, якщо її могли легко викинути через вентиляційний отвір. Здається, тепер я маю відповідь. Ми знайшли трубку, бо вбивця хотів, щоб ми її знайшли. Браво! – вигукнув детектив. Отже, ви саме це тоді мали на увазі. Я теж так подумав. Тоді я пішов далі і запитав себе. Чому вбивця хотів, щоб трубку знайшли? І на це в мене є відповідь. Тому що трубкою так ніхто й не скористався. Браво! Браво! Я подумав точно так само. Тоді я сказав собі: стрілу таки випустили, але не струбки. Для цього використали щось інше. Те, що чоловік або жінка могли спокійно прикласти до губ так, щоб ніхто не помітив. І тоді я згадав, як ви наполягали, щоб було складено список усіх предметів, що їх пасажири перевозили в ручному багажі і мали при собі. Мою увагу привернули дві позиції. У леді Горбері було два монштуки, а на столі перед дюпонами був набір курцких монштуків. Мсье Форньє замовк і подивився на співрозмовника. Той і далі сидів мовчки ці предмети можна притулити до вуст так, щоб ніхто цього не помітив, правильно?» Пуаро повагався, а тоді мовив. «Ви на правильному шляху, друже, але поміркуйте ще. І не забувайте про осу». «Осу?» – здивувався Фурньє. «Не розумію, до чого тут оса?» «Не розумієте? Але ж саме тоді...» Тут задзвонив телефон, і Пуаро довелося взяти слухавку. «Ало! Алло! О, доброго ранку, мсьє Тібо!» «Так, це я, Еркюль Пуаро!» «Так-так, чудово! Як у вас справи? Мсьє Фурньє? Уже приїхав, він зараз зі мною!» Опустивши мікрофон, детектив сказав до Фурньє. «Він намагався знайти вас у конторі служби безпеки, і йому сказали, що ви пішли до мене. Поговоріть із ним. Його щось дуже схвилювало. Фурньє підійшов до телефонного апарата. Алло? Алло? Так, це вже Фурньє. Що? Що? Невже? Так, згоден. Так. Так, він теж, я певен. Ми приїдемо негайно. Офіцер Служби безпеки повісив слухавку і подивився на Пуаро. «Донька, донька Мадам Жизель». «Що?» «Так, вона приїхала, щоб отримати спадок». «Звідки приїхала?» «З Америки, якщо я правильно зрозумів». Тібо попросив її прийти о пів на дванадцяту. Пропонує зайти до нього і нам, познайомитися з нею. «Звичайно, їдьмо негайно». А мадмуазель Грей я залишу записку. Пуаро написав. Із певних причин мені довелося негайно поїхати. Якщо подзвонить або прийде Мсьє Жан Дюпон, прийміть його ласкаво. Поговоріть про гудзики і шкарпетки, але поки що не обговорюйте до кераміку. Ви йому подобаєтесь, але він дуже розумний. До побачення, Еркюль Пуаро. А тепер ходімо, мій друже. – казав детектив. – От на що я чекав увесь цей час. Як на сцену вийде таємнича дієва особа, про яку я весь час пам'ятав. Тепер незабаром ми все зрозуміємо. Метр Тібо дуже тепло зустрів Пуаро і Фурніє. Після обміну компліментами і гречними запитаннями-відповідями адвокат завів розмову про спадкоємицю мадам Жизель. Учора я отримав від неї листа, а сьогодні вранці вона сама мені подзвонила. Скільки років, мадмуазель Морізо? Мадмуазель Морізо, а точніше місіс Річардс, бо вона заміжня, 24 роки. Вона привезла з собою документи, щоб підтвердити свою особу, запитав Фурніє. Звичайно, привезла. Тібо розгорнув теку, яка лежала перед ним на столі. Ось вони. У ТЕЦІ була копія свідоцтва про шлюб між Джорджем Леманом і Марі Морізо, уродженцями Квебеку. Датовано документ було 1910 роком. Було там і свідоцтво про народження Анни Морізо-Леман та різні інші документи. «От ми й дізналися дещо про минуле мадам Жезель, сказав Фурньє. Адвокат кивнув. Наскільки я зрозумів, Марі Морізо була гувернанткою чи домашньою швачкою, коли познайомилися з цим Леманом. Він виявився справжнім пройдисвітом, накивав п'ятами одразу після одруження, тож вона повернула собі дівоче прізвище. Дитину народила в інтернаті Діви Марії в Квебеку, там дівчинка й виросла. А Марі Морізо, Леман, невдовзі виїхала у Францію гадаю, з якимось чоловіком. Час від часу вона надсилала в інтернат гроші на утримання доньки, а потім зібрала чималу суму, яку тій мали виплатити після досягнення нею 21 року. У той час Марі Морізо, леман, вела доволі незвичайний спосіб життя, тому вважала за краще не мати ні з ким особистих зв'язків. Як же донька дізналася, що має успадкувати гроші? Ми подали оголошення в кілька журналів. Один із них, вірогідно, потрапив до директорки інтернату Діви Марії, і та написала місіс Річардс. Вона якраз перебувала в Європі, але збиралася повертатися в Штати. А хто такий цей Річардс, її чоловік? Я дізнався, що це канадієць або американець, живе в Детройті, Працює на виробництві хірургічних інструментів. Він не був у Європі з дружиною. Ні, залишився в Америці. Місіс Річардс має якісь відомості, які допомогли б кинути світло на вбивство її матері. Матер Тібо похитав головою. Вона нічого про неї не знала. Директорка інтернату колись згадувала при дівчині материне ім'я – але Анна навіть не пам'ятала її дівочого прізвища. «Здається, поява місіс Річардс ніяк не допоможе нам у розплутуванні справи про вбивство», – сказав Фурньє. «Чесно кажучи, я так і думав. Зараз я розробляю іншу лінію, і підозрюваних маю всього трьох». «Чотирьох», – виправив його Пуаро. «Гадаєте, чотирьох?» «Це не я думаю про чотирьох, а згідно з тією теорією, Яку ви мені виклали, підозрювати треба чотирьох. Бельгієць підніс руки до губ. Два мундштуки, набір курдських мундштуків і флейта. Не забувайте про флейту, мій друже. Фурньє вражено сплеснув руками. Але в цю мить двері відчинилися, на порозі став клерк і оголосив. Леді прийшла знову. Ну от, сказав Тібо. Зараз ви познайомитеся зі спадкоємицею особисто. Проходьте, мадам. Дозвольте познайомити вас із мсьє Фурньє зі Служби безпеки. Він у Франції розслідує вбивство вашої матері. А це мсьє Еркюль Пуаро. Мабуть, ви чули про нього. Він допомагає поліції в розслідуванні. Мадам Річардс. Донька Жезель виявилася темноволосою красунею. Одягнена вона була просто – але мала дуже елегантний вигляд. Місіс Річард привіталася і потисла руку всім присутнім. На жаль, панове, мені в цій ситуації важко відчувати себе донькою. Я звикла все життя бути сиротою. Відповідаючи на запитання Фурньє, вона з теплотою згадала про директорку інтернату, в якому виросла, матінку Анжеліку. Вона завжди так добре до мене ставилася. Коли ви випустилися з інтернату, мадам? У 18 років мсьє і одразу влаштувалася на роботу. Працювала манікюрницею, а тоді швачкою в ательє. Зі своїм майбутнім чоловіком познайомилася в Ніцці. Він саме збирався повернутися в Штати. За деякий час він у робочих справах приїхав у Голландію. І ми одружилися в Роттердамі місяць тому. На жаль, йому довелося знову поїхати в Канаду. Я затрималася, але тепер збираюся приєднатися до нього». Анна Річардс вільно говорила французькою. Вона була більше схожа на француженку, ніж на англійку. «Як ви дізналися про трагедію?» «Із газет, але, звісно, не знала, тобто не розуміла, що жертвою вбивства стала моя мати» а потім отримала телеграму від матінки Анжеліки. Вона дала мені адресу метра Тібо і нагадала дівоче прізвище матері. Фурньє замислено кивнув. Вони поговорили ще, але скоро стало зрозуміло, що місіс Річардс мало чим зможе допомогти в розслідуванні вбивства. Вона нічого не знала ні про материну роботу, ні про її знайомих. Узявши адресу, за якою місіс Річардс мешкала в Парижі, Пуаро і Фурніє вирушили назад у готель. «Ви розчарувалися, мій друже», – сказав офіцер служби безпеки. «Мабуть, покладали на дівчину якісь надії. Підозрювали, що вона виявиться самозванкою? Чи й досі підозрюєте?» Бельгієць сумно похитав головою. «Ні, я не думаю, що вона самозванка». І документи, що підтверджують її особу, здається справжні. Але от що дивно, здається, я вже раніше десь її бачив. Або вона когось мені нагадує. Убиту мадам із сумнівом у голосі запитав Фурньє. Аж ніяк? Ні-ні, не її. От якби згадати, де ж я міг бачити цю жінку? Фурньє зацікавлено подивився на Пуаро. «Вам весь час не давала спокою думка про таємничу доньку?» «Ну, звісно», – здійняв брови детектив. «Адже у списку тих, хто виграв від смерті мадам Жизель, саме ця жінка перебуває на першому місці. Вона отримує грубі гроші». «Так, але чи приведе нас кудись ця нитка?» Хвилину чи дві чоловічок не відповідав, снуючи власні думки» а тоді нарешті промовив. «Мій друже, до рук цієї дівчини переходить дуже велика спадщина. Нічого дивного, що я від початку підозрював її в причетності до вбивства. На борту літака під час того рейсу було три жінки. Одна з них, Венеція-кер, належить до відомої аристократичної родини. А дві інші?» Відколи Еліза Грандіє висловила припущення, що батьком доньки Жезель був англієць, я почав думати, що одна з тих двох жінок могла виявитися цією донькою. Обидві вони підходили за віком. Леді Горбері колись танцювала в кордебалеті. Про батьків її відомо мало. Виступала вона під сценічним ім'ям. А міс Джейн Грей, як вона колись сама мені сказала – Виросла в сиротинці «Ого, то он, які думки снувались у вашій голові», – вигукнув француз «Наш друг Джеб сказав би, що ви сильно мудруєте Він завжди нарікає, що я все надто ускладнюю І має рацію Навпаки, я завжди шукаю найпростіший шлях І ніколи не ігнорую фактів Але зараз ви розчарувалися Мабуть, очікували більшого від цієї Анни Морізо. Вони саме зайшли в готель, де зупинився Пуаро, і Фурньє помітив предмет на стійці портьє. Він нагадав французові про вранішню розмову. Я ж не подякував вам за те, що ви звернули увагу на мою помилку. Я помітив два мунштуки в багажі леді Горбері та курдські мунштуки в дюпонів але не зауважив флейти доктора Брайанта. Хоча його, якщо чесно, не підозрюю. Хіба? Так, він не справляє враження людини, яка… Офіцер Служби безпеки замовк. Чоловік, який стояв біля стійки і розмовляв із портьє, забрав флейту в футлярі і повернувся до них. Погляд його впав на Пуаро, і обличчя спохмурніло. Чоловік упізнав детектива. Пуаро ступив уперед, а Фурніє відійшов, щоб доктор Брайант його не помітив. «Докторе Брайант!» – вклонився бельгієць. «Мсьє Пуаро?» Вони потисли руки. Жінка, яка стояла поруч із Брайантом, пішла до ліфта. Пуаро непомітно глянув їй у слід. «Ваші пацієнти, докторе, обійдуться деякий час без вашої допомоги!» Доктор Брайант усміхнувся меланхолійною, ніжною усмішкою, яка запам'яталася Пуаро ще з часу спільного польоту на Прометеї. Лікар був утомлений, але дивовижно спокійний. У мене більше немає пацієнтів. І запросив детектива випити по Келиху Хересу. Вони сіли за столик, Брайант покликав офіціанта, замовив напій і повідомив. Більше в мене немає пацієнтів. Я покинув практику. Яке несподіване рішення. Не таке вже й несподіване. Підійшов офіціант із напоями, і лікар замовк. А тоді, піднявши келиха, сказав. Це було вимушене рішення. Я ухвалив його сам, поки за мене його не ухвалили інші. Він говорив ніжно і замріяно. У кожної людини в житті трапляється поворотний момент, мсьє Пуаро. Вона стає на роздоріжжі і мусить обрати собі шлях. Я дуже люблю свою роботу. Шкода, звісно, її покидати. Але є в житті й дещо важливіше за роботу. Цемсь є, Пуаро, людське щастя». Бельгієць мовчки слухав. «Є одна жінка, моя пацієнтка. Я щиро її кохаю. Вона заміжня за чоловіком, який робить її нещасною». Він наркоман. Якби ви були лікарем, то розуміли б, що це означає. Але в неї немає власних грошей, і вона не мала змоги його покинути. Деякий час я не міг наважитися, але тепер нарешті вирішив. Ми з нею їдемо в Кенію, щоб почати там нове життя. Сподіваюся, тепер вона зазнає хоч трохи щастя. Бідолаш настільки пережила і лікар замовк. А тоді заговорив, і в його голосі почулася гіркота. От я й розповів вам. Однак невдовзі всі дізнаються. Краще, щоб ви почули цю історію від мене. Розумію, сказав Пуаро. Бачу, ви взяли з собою флейту. Доктор Брайант усміхнувся. Ця флейта, мсьє Пуаро, моя давня подруга. Коли все втрачено, Музика залишається. Він ніжно провів кінчиками пальців по футляру флейти, а тоді встав і вклонився. Пуаро теж підвівся. Хай ваше майбутнє складається вдало, мсьє лікарю. Ваше і мадам. За деякий час Фурньє знайшов детектива. Той стояв біля стійки портьє і замовляв телефонний дзвінок у Квебек.